Анголон, Сержголон, Анжеліка, Тулузьке весілля. Частина 2, розділ 13. Наступного дня чотири карети і два важко навантажені вози рушили до Ніору. Анжеліці просто не вірилося, що весь цей святковий кортеж з кіньми, скрипучими візками і криками форейторів її почет. Що стільки галасу піднято через неї, Мадемуазель де Сансе, яка ніколи не знала інших провожатих, Крім озброєного списом старого солдата Слуги, служниці та музиканти тіснилися у візках разом із багажем Кортеж рухався залитими сонцем дорогами Серед квітучих садів, залишаючи запах свіжого кінського гною А ті, що сидять у візках, смагляві діти півдня Безтурботно сміялися, співали і бренчали на гітарах Вони поверталися додому, до свого пекучого краю Просоченого ароматами вина та часнику. Серед загальних веселощів один лише метр Клемантонель зберігав манірний вигляд. Найнятий бароном на тиждень весільних урочистостей, він, щоб уникнути дорожніх витрат, попросив довести його до Ніора. Але в перший же вечір подорожі він підійшов до Анжеліки і запропонував їй свої послуги або як дворецького, або камердинера. Він розповів, що служив у Парижі у кількох знатних панів і назвав їхні імена. Але йому довелося поїхати на батьківщину в Ніор, щоб залагодити справи зі спадщиною, залишеною його батьком м'ясником. Повернувшись до Парижа, він дізнався, що якийсь лакей-інтриган заволодів його місцем. І з того часу він шукає чесного і знатного дому, куди міг би вступити на службу. Клеман виглядав людиною скромною і досвідченою, і зовсім зачарував покоївку Маргариту, яка запевнила Анжеліку, що такий вишколений лакей буде з радістю прийнятий у Тулузькому палаці. У графа де Пейрака багато різних слуг, білих і чорних, але працюють вони зовсім погано. Більше ніжа на сонечку. І найлінивіший із усіх, безперечно, дворецький Альфонсо, в обов'язки якого входило стежити за челяддю. І Анжеліка найняла Клемана. Правда, вона не зрозуміла чому, але боялася його. Але була вдячна йому хоч би й за те, що він говорив як нормальні люди, без цього нестерпного південного акценту, який почав приводити її до вічаю. Тохай хоч цей холоднокровний, кмітливий, майже раболіпний у своїй шанобливості та послужливості слуга, якого вона вчора ще зовсім не знала, буде для неї частинкою її батьківщини. Як тільки позаду залишилася столиця болотяного краю, Ніор з її важкою чорною мовчавунною вежею, кортеж графині Депейрак раптом одразу поринув у море світла. Анжеліка навіть не помітила, як тіни гаї змінилися звичним пейзажем. Куди не кинеш погляд, навколо суцільні виноградники. Вони проїхали повз Бордо. До виноградників додалися поля ще зеленої кукурудзи, на околицях Беарна вони зробили зупинку в замку Антуана де Комона, маркіза де Пегілена, герцога де Лозена. Анжеліка з подивом дивилася на цього маленького кумедного чоловічка, чия чарівність і дотепність були такі великі, що він, як стверджував маркіз Дандіжос, став одним із улюбленців при дворі. Навіть сам король, який, як це властиво юнакам, хотів виглядати серйозним, у розпал засідання ради було утриматися від сміху, слухаючи блискучі тотипи де Пегілена. Саме Пегілен жив у своєму маєтку, куди був вигнаний за те, що перейшов всі межі зухвалості на адресу кардинала Мазаріні, але це, здавалося, нітрохи його не пригнічувало, і він розважав гостей різноманітними історіями. Анжеліці незвичайна була фривольна мова, прийнята тоді при дворі і вона не розуміла й половини з оповідання де Пегілена. Але весела, жвава атмосфера замку зробила свою справу, і вона розтанула. Та де Лозен захоплювався її красою, і навіть присвятив їй віршований експромт. Ах, друзі, вигукнув він, боюся, що золотий голос королівства не зірвався на найвищій ноті. Так Анжеліка вперше почула про золотий голос королівства. Це найславетніший співак Тулузи, пояснили їй. З часів великих трубадурів минулого в Лангедоку ще не було такого співака. Пані, коли ви почуєте його, ви теж не стоїте перед його чарами. Анжеліка щасили намагалася, щоб оточуючи не відчули, що думками вона далеко від них. Усі вони були люб'язні, симпатичні люди, хоча розмови їх часом звучали банально. Їх дотепність була легкою, як біле вино а розпечене повітря, черепичні дахи та листя платанів кольором теж нагадували біле вино. І все-таки, у міру того, як їхня подорож наближалася до кінця, на серці у Анжеліки ставало все важче. За день до прибуття до Тулузи вони зупинилися в одному з маєтків графа Депейрака у білокам'яному замку у стилі Ренесанс. Анжеліка з насолодою викуповувалась у викладеному мозаїкою басейні, що знаходиться в одному із залів. Довго телеса Марго метушилася біля неї. Вона дуже боялася, як безпека і дорожній пил не зробили ще темніше обличчя її пані. У душі Марго не схвалювала теплий матовий тон шкіри Анжеліки. Покоївка змащувала тіло Анжеліки різними оліями, потім виліла їй лягти на кушетку і взялася енергійно масажувати її а потім вищепала на її тілі все волосся. Анжеліку Ані трохи не шокувала ця процедура. Адже коли в усіх містах були римські лазні з парильнею, вона дотримувалася навіть і в народі. Тепер же такого відходу удостоювалися лише дівчата з дворянських сімей. Навіть легкий пушок на знатному тілі жінки вважається верхом непристойності. Але зараз... Коли служниця докладала стільки зусиль, щоб зробити тіло нареченої бездоганним, Анжеліка в душі холоділа від жаху. «Він не доторкнеться до мене», – подумки стверджувала вона. Швидше я викинуся у вікно. Але ніщо вже не могло зупинити того стрімкого потоку, того виру, в який вона була залучена. Наступного ранку, змучена тривогою і страхом, вона сіла в карету, щоб не зупиняючись більше, Через кілька годин дістатися Тулузи. Маркіз Дандіжос їхав із нею. Він був у чудовому настрої, щось наспівував, балакав, але Анжеліка не слухала його. Раптом вона помітила, що фурейтор притримує коней. Дорогу попереду перегороджував натовп людей, піших та вершників. Коли екіпаж зупинився, Анжеліка виразно почула спів та крики, що супроводжуються звуками тамбуринів. «Клянусь святим севереном», Підхоплюючись із місця, вигукнув Маркіз: Це ваш чоловік виїхав нам назустріч. Вже. Анжеліка відчула, що блідне. Пажі відчинили дверця та карети. Їй нічого не залишалося, як вийти на піщану дорогу під палючі промені сонця. Небо було яскраво синє. По обидва боки дороги тяглися поля. Тут уже пожовкла кукурудза і від них віяло жаром. До карети наближався яскравий ланцюжок танців фарандоли. Безліч дітей, одягнених у дивні костюми, пошиті з великих червоних та зелених ромбів, стрибали, проробляли приголомшливі сальто-мортале, мало не кидалися під ноги коня. Вершники також були вбрані в химерні лівреї з рожевого атласу, прикрашені білим пір'ям. О, ось вони, володарі кохання, італійські комедіанти, тріумфував Маркіз від захоплення, так розмахуючи руками, що це ставало небезпечним для оточуючих. Ох, тулуза, тулуза! Нато проступився, і вперед вийшов високий чоловік у костюмі з пурпурового оксамиту. Він крокував, якось незграбно розгойдуючись, спираючись на тростину чорного дерева. У міру того, як він кульгаючи наближався, все виразніше вимальовувалося його обличчя в обрамленні густої чорної перуки, таке ж неприємне, як і його хода. Два глибоких шрами перетинали ліву щоку і скроню. Одна повіка була напівприкрита. Товсті губи виділялися на його обличчі, чисто поголеному, що суперечило моді, і надавало ще незвичайніший вигляд цій страшній і дивній людині. «Це не він!» – благала Анжеліка. «Боже, зроби, щоби це був не він!» «Ваш чоловік – граф де пейрак, пані!» – промовив поряд з нею маркіз Дандіжос. Анжеліка присіла у завченому реверансі. Її загострений відчаєм розум відзначав якісь безглузді дрібниці, усипані діамантами банти на туфлях графа, на одній туфлі каблук вищий, ніж на іншій, щоб згладити кульгавість, панчохи з майстерно вишитими шовков стрілками, розкішний костюм, шпага, величезний білий мережевний комір. Він щось сказав, вона щось відповіла не впопад дріб тамбуринів і несамовитий крик труб оглушували її. Коли вона знову сіла в карету, на коліна до неї впав величезний букет троянд та кілька маленьких букетиків фіалок. «Квіти, або як їх називають у нас на солода життя, панують у Тулузі», – сказав хтось поруч із Анжелікою. Анжеліка повернула голову і побачила, що поруч із нею сидить уже не Маркіс Дандіжос, а той, другий. Вона схилилася до квітів, щоби не бачити жахливого обличчя. Незабаром показалося місто що наїжачилася своїми вежами і червоними дзвіницями. Кортеж проїхав по вузьким вуличкам, схожим на глибокі тінисті коридори, куди зверху просочувалося пурпурове світло сонця. У палаці графа Депейрака Анжеліку швидко переодягли в чудову білу оксамитову сукню з аплікаціями із білого атласу. Застіпки та банти були прикрашені діамантами. Вбираючи її, покоївки подавали їй крижані напої. Анжеліку мучила спрага. О півдні під передзвін дзвонів кортеж попрямував до собору, де, назустріч нареченим, на паперть вийшов сам архієпископ. Після обряду благословення Анжеліка, за звичаєм найвищої знаті, йшла від вівтаря одна. Накульгуючий сеньор рукував попереду, і його довга постать у червоному здалася їй так само недоречною тут, під оповитими ладаном церковними склепіннями. Ніби тут раптом з'явився сам диявол. Коли вони вийшли з церкви, можна було подумати, що все місто висипало на двір. Анжеліка ніяк не могла повірити, що увесь цей галас викликаний її одруженням із графом Депейраком. Вона, мимоволі, пошукала очима видовище, яке змушувало натовп так радісно посміхатися та стрибати від захоплення. Але всі погляди були спрямовані на неї. І саме їй кланялися сеньйори з палким поглядом і дами в сліпучих вбраннях. З собору до палацу молоде подружжя їхало верхи на конях, вкритих розкішними попонами. Дорога, що тяглася вздовж гаронни, була усіяна квітами, і володарі кохання, як назвав маркіз Дандіжос вершників у рожевих костюмах, не перестаючи, сипали їхній шлях запашними пелюстками. Зліва від дороги виблискувала золотиста стрічка річки. Із човнів долинали гучні вітальні крики. Анжеліка раптом упіймала себе на тому, що вона мимоволі посміхається. Яскраво-блакитне небо, аромат, що виходив від розчавлених квітів, п'янили її. Несподівано з грудей її мало не вирвався крик. У пажів, які її супроводжували, обличчя були кольору лакриці. Спочатку вона подумала, що вони в масках. І тільки зараз зрозуміла, що шкіра в них і справді чорна. Анжеліка вперше бачила маврів. Ні, позитивно, вона потрапила до якогось іншого нереального світу. Вона відчула себе нескінченно самотньою у цьому фаєричному сні, і, можливо, прокинувшись, вона важко згадає його. А поряд з собою вона, як і раніше, бачила освітлене сонцем, понівечене обличчя людини, яку називали її чоловіком і якого захоплено вітав народ. Золоті монетки з дзвякатом падали на камінь. Пажі кидали їх у натовп. І люди билися через них, піднімаючи хмари пилу. У палацовому саду в тіні дерев було розставлено довгі білі столи. Біля входу били фонтани вина, та будь-який перехожий міг пити його до схочу. Усі знатні сандьори та імениті городяни були запрошені на це свято. Анжеліка сиділа між архієпископом та графом Депейраком. Шматок найшов їй у горло, і вона лише дивилася на нескінченні зміни страв, якими лакею обносили гостей куріпки в горщиках, філе качки, гранати під кривавим соусом, перепілки на сковороді, форель, кроленя та всілякі салати, рубець ягняти, паштет із гусячої печінки. На десет було подано пончики з персиками, всілякі сорти варення, печива та тістечка на меді, піраміди фруктів, такі величезні, що за ними не було видно арабчат, які їх вносили. Ви на всіх кольорів і відтінків, починаючи з темно-червоного і закінчуючи світло-золотистим, слідували одне за одним. Поруч зі своєю тарілкою Анжеліка побачила якийсь дивний золотий предмет, щось на зразок маленьких вил. Озирнувшись, вона помітила, що більшість гостей користується ними, встромляючи в м'ясо, щоб піднести його до рота. Вона спробувала наслідувати їхній приклад, але після кількох невдалих спроб Уважала за краще пустити в хід ложку, яку їй залишили, побачивши, що вона не справляється з цією смішною зброєю, яку всі називали виделкою. Ця безглузда подія ще більше пригнітила Анжеліку. Немає нічого важчого, як бути присутнім на святі, до якого не лежить серце. Від страху перед майбутнім, від обурення Анжеліка немов заціпеніла. Вона почувала себе змученою цим шумом, цим достатком. Але горда по натурі вона не показувала виду і посміхалася, для кожного знаходячи привітне слово. Залізна дисципліна, до якої її привчили в монастирі Урсулінок, допомагала зберігати, незважаючи на втому, чудову поставу. І тільки одного вона не могла зробити – повернути обличчя до графа Депейрака. І розуміючи, що її поведінка може здатися дивною, вона всю свою увагу зосередила на сусідові з іншого боку, на архієпископі, гарному квітучому чоловікові років сорока. Говорив він вкрадливо, тримався зі світською люб'язністю, але його блакитні очі дивилися холодно. Він один серед гостей, здавалося, не поділяв загальних веселощів. «Який достаток, який достаток!» – зітхав він, оглядаючи все навколо коли я думаю про всіх тих бідняків, що щодня товпляться біля дверей мого собору, про хворих, кинутих без догляду, про дітей у гугенотських селах, яких через відсутність грошей ми не можемо вирвати зі злиднів. У мене розривається серце. Чи берете участь у благодійних справах, дочка моя? Я тільки з монастиря, ваше Преосвященство, але я буду щаслива, керуючись вашими порадами, присвятити себе своєму приходу. Він кинув на неї проникливий погляд, і тонка усмішка промайнула на його обличчі. Але відразу він знову прийняв важливий вигляд, виставивши своє пухке підборіддя. «Дякую вам, дочко моя, за ваш послуг. Хоча я знаю, у молодої господині вдома завжди з'являється стільки турбот, що вони поглинають її вільний час. Я не відриватиму вас від ваших обов'язків, поки ви самі не висловите такого бажання». Адже найважливіша справа жінки, справа, до якої вона винна спрямувати всі свої думки, це вплив на спосіб мислення свого чоловіка, чи не так? У наш час любляча, майстерна дружина може досягти в цьому абсолютного успіху. Він схилився до неї, і дорогоцінні камені його єпископського хреста блиснули бусковим вогнем. Так, абсолютного успіху, повторив він. Але між нами, пані, ви вибрали собі дуже дивного чоловіка. Я вибрала, сумною іронією подумала Анжеліка. Цікаво, чи бачив мій батько хоч раз цього жахливого паяца? Навряд чи. Адже тато мене щиро любить. Ні за що на світі він не погодився б зробити мене нещасною. Тільки ми по-різному розуміємо щастя. Для нього моє щастя в багатстві, а для мене в коханні. Сестра Ганна з монастиря, мабуть, знову повторила б мені, що не треба бути романтичною. Схоже, архієпископ – людина впливова. Цікаво, чи не з його пажами билися в соборі пажі графа де Пейрака? Тим часом виснажлива спека змінилася на вечірню прохолоду. Скоро розпочнуться танці. Анжеліка зітхнула. «Я танцюватиму всю ніч безперервно», – сказала вона собі. «Але ні на світі, ні на хвилину не залишуся з ним наодинці». Вона кинула нервовий погляд на свого чоловіка. Щоразу, коли вона дивилася на нього і бачила його порізане шрамами обличчя спалаючими, чорними, як вугілля очима, їй ставало не по собі. Напівприкрита ліва повіка надавала йому вираз злої іронії. Саме в цю хвилину, відкинувшись на спинку крісла, оббитого штофом, він підніс до рота якусь коричневу паличку. Один із слуг кинувся до нього, тримаючи в щипцях розпечену вуглину, яку він приклав до кінця палички. «Ох, графе, ви подаєте сумний приклад!» – насупивши брови, вигукнув архієпископ. «Я вважаю, що тютюн – це пекельне зілля. Ну, можна важко примиритися, коли його за порадою лікаря вживають у порошку проти головного болю. Хоча, на мій погляд, той, хто нюхає тютюн, відчуває нездорове задоволення». І занадто часто, посилаючись на свою хворобу, вдається до нього доречно та й недоречно. А ті, хто курить люльку, вже люди, що зовсім опустилися. Вони сидять у тавернах і годинами одурманюють себе цим проклятим листям. Але досі я ніколи навіть не чув, щоб дворянин вживав тютюн таким непристойним чином. У мене немає трубки, і я не нюхаю тютюн. Я курю згорнуте листя, як це роблять деякі дикуни в Америці. Ніхто не може мене звинуватити в тому, що я вульгарний, як якийсь мушкетер чи манірний, як придворний франт. Якщо для всіх існує два способи робити щось, то вам обов'язково потрібно знайти третій, з досадою сказав архієпископ. Ось, наприклад, я зараз помітив, що ви маєте ще одну дивну звичку. Ви не кладете собі склянку ні жабдячий камінь, ні шматочок круга нарвала. Адже всім відомо, це два найкращі засоби знешкодити отруту. Яку завжди здатна підсипати у ваше вино чиясь ворожа рука? Навіть ваша молода дружина знехтувала цим запобіжним заходом. Ви ж знаєте, що жаб'ячий камінь і ріг нарвала, потрапляючи в отруйний напій, змінюють свій колір. А ви ніколи не користуєтесь ними? Можливо, ви вважаєте себе невразливим, чи у вас немає ворогів? Спитав прилад, і вогник, що спалахнув у його очах, вразив Анжеліку. «Ні, мансеньоре, відповів граф Депейрак. «Просто я думаю, що найкращий спосіб уберегтися від отрути – нічого не класти у свою склянку, а все відправляти у шлунок». «Що ви хочете цим сказати?» «Ось що! Щодня все життя приймайте крихітну дозу якоїсь сильно діючої отрути. І ви це робите?» – з жахом вигукнув архієпископ. «З наймолодшого віку, мансеньора». Адже ви знаєте, що мій батько впав жертвою якогось флорентійського зілля, а він завжди клав собі в чарку жаб'ячий камінь за обільшки з голубина яйце. Моя мати, жінка без забобонів, знайшла справжній спосіб уберегти мене від такої долі. Один мавр-раб, привезений з Нарбонна, навчив її, як захистити себе від отрути за допомогою самої отрути. У ваших міркуваннях завжди є щось парадоксальне, і це мене турбує, стурбовано сказав архієпископ ви ніби прагнете всюди запровадити реформу, хоча кожному відомо, які заворушення у церкві і у всьому королівстві породила реформація. Ну скажіть, навіщо вам користуватися способом, що не дає вам ніяких гарантій, замість того, щоб вдатися до випробуваних засобів? Щоправда, для цього потрібно мати справжній жаб'ячий камінь і справжній ріг нарвала. Наразі розвелося чимало шарлатанів, які наживаються на цьому і підсовують замість них казна що. Але я знаю одного францисканського ченця, якогось Беше. Він людина дуже вчена і займається на моє доручення алхімією. Він дістане вам чудові протиотрути. Граф Депейрак злегка схилив голову, щоб глянути архієпископу в обличчя, і його густі чорні кучері торкнулися руки дружини. Анжеліка відсахнулася але в цей момент вона помітила, що на ньому немає перуки, що це чудове волосся його власне. «Хотів би я знати», – промовив граф, – «звідки він їх дістає? Дитиною я з цікавості вбив чимало жаб, і мені ж одного разу не вдалося виявити в їхніх головах горизвісний жаб'ячий камінь, який, як стверджують, саме там і має бути. Що ж до рога нарвала, то скажу вам, я об'їздив увесь світ». В мене склалося непохитне переконання, що Нарвал – тварина міфологічна, вигадана. Коротше, в природі не існує. Про подібні речі графа не можна судити з упевненістю. Треба лишити місце таємниці і не стверджувати, ніби знаєш усе. «А ось для мене є таємницею», – повільно промовив граф. «Як ця людина вашого розуму може серйозно вірити у подібні вигадки?» «Боже, – подумала Анжеліка, – як він зухвало розмовляє з таким високопоставленим духовним обличчям? Вона дивилась на чоловіків, погляди яких схрестились. Першим звернув увагу на її тривогу чоловік. Він посміхнувся їй, і ця усмішка химерно зморщила його обличчя, зате відкрила білі зуби. «Вибачте нас, пані, що ми затіяли цю суперечку у вашій присутності. Його пресвященство і я – закляті вороги». Я нікого не вважаю за свого ворога, – з обуренням вигукнув архієпископ. Ви забуваєте, що у служителя Бога серце має бути сповнене милосердя. І якщо ви ненавидите мене, то я не маю до вас ненависті. Але я дбаю про вас, як пастер про заблудлу вівцю. А якщо ви не прислухаєтеся до моїх слів, я зумію виполоти з поля бур'яну траву. О, вигукнув граф із якимось зловісним сміхом. Ось гідний спадкоємець кюре фулька з неді, правої руки жахливого Симона де Монфора, який спалював на багаттях альбігойців і спопелив витончену цивілізацію Аквітанії. Досі ще через чотири століття лангедок оплакує знищені скарби і здригається від жаху, коли чує розповіді про його звірства. Я нащадок найдавнішої гілки графів Тулузьких. у моїх жилах тече кров лігурів і вестготів. І я здригаюся, коли зустрічаюся поглядом з вашими блакитними очима сіверянина. Ви спадкоємець фулька, спадкоємець грубих варварів, які насаджували у нас сектанство та нетерпимість. Ось що я читаю у ваших очах. Моя сім'я – одна з найдавніших у Лангедоку, прогримів архієпископ, підвівшись зі стільця. Він промовив це з таким південним акцентом, що Анжеліка ледь зрозуміла його. Ви ж самі добре знаєте, зухвале чудовисько, що половина Тулузи належить мені у спадок. Спокон віку, половина тулузьких земель є нашими родовими володіннями. Лише чотири століття. Усього якихось чотири століття, монсеньоре. Вигукнув же Фрейда Пейрак, теж піднімаючись. Ви прибули сюди в возах Симона де Монфора з клятими хрестоносцями. Ви загарбник, северянин. Северянин. І взагалі, що ви робите за моїм столом? Анжеліка в страху чекала, що зараз почнеться бійка, але за останніх слів графа Тулузького пролунав дружній сміх гостей. Архієпископ теж усміхнувся, хоч досить натягнуто. Однак, коли Жофрей де Пейрак, трохи розгойдуючись, підійшов до нього і схилившись перед ним вибачився, той охоче простяг йому для поцілунку свій пастерський перстень. Анжеліка була настільки спантеличена, що не могла розділити загальних веселощів. Архієпископ та граф кинули в обличчя один одному аж ніяк не дрібні звинувачення. Але ж у жителів півдня сміх нерідко буває всього лише шумною прелюдією кривавої трагедії. Так Анжеліка одразу поринула в ту пристрасну, розжарену атмосферу. Знайому їй з дитинства за розповідями годувальниці Фантіни. Що ж, завдяки годувальниці вона не відчуватиме себе тут чужою. «Пані, вам не заважає тютюновий дим?» Несподівано спитав граф, нахилившись до неї і намагаючись зловити її погляд. Вона похитала головою. Ні, не заважає. Але тонкий аромат тютюну лише посилював її смуток, пробуджуючи спогади про старого Гійома, що сидить біля вогнища зі своєю табакеркою, про простору кухню замку Монтелу. Тепер і старий Гійом, і годувальниця, і все, що становило життя Анжеліки, відійшло в минуле. З кущів почулися звуки скрипок. Анжеліка до смерті втомилася, але вона охоче піднялася, коли маркіз Дандіжос запросив її. Танцювали у великому дворі, викладеному кам'яними плитами, біля фонтану, з якого били освіжаючі струмені. У монастирі Анжеліку навчили безлічі модних па, і вона не відчувала збентеження серед усіх цих світських сеньорів і дам, більшість яких довго жили в Парижі. Вона вперше танцювала на справжньому балу, і тільки почала смакувати, як раптом піднялася якась метушня. Гості натовпом, витісняючи танці, кинулися до столів. Любителі потанцювати запротестували було, але хтось крикнув. Він співатиме! З усіх боків почулися вигуки. Золотий голос! Золотий голос королівства!